Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM i a continuació doncs parlarem amb en Josep Pascual, ens posarem en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per d'una banda doncs, comentar aquesta previsió meteorològica per aquest cap de setmana i de l'altra doncs també a més a més farem un repàs de la llevantada que va passar aquests dies dimarts i dimecres, sobretot dimarts de la tarda, primera hora de, de la matina, doncs, va haver-hi molta afectació pel que fa aquí a la comarca i començarem doncs, aquestes pluges acumulades amb en Josep Pasqualal, que ja tenim al altre costat del telèfon. Bon dia Josep. Hola, bon dia.s doncs perendre la nostra trucada un dia més. I en aquest cas, doncs, comencem posant la mirada en aquesta previsió per aquest cap de setmana, un cap de setmana, doncs, en el que recordem també canviarem l'horari. Sí, exactament. De fet, aquest cap de setmana no tenim massa complicació en el temps, seguirà dominant aquest dia que ha començat avui, és a dir, amb, amb sol, algun núvol primet, sobretot a partir de diumenge al vespre, però la resta de dies, tant demà com demà passat, doncs dominarà aquest sol, també el vent serà més aviat fluix, en aquesta època de l'any, doncs amb situació anticiclònica com la que tindrem, doncs acostumen a ser vents molt fluixos i amb aquests vents fluixos el que passa és que hi ha contrast de temperatura entre el dia i la nit. És a dir, tindrem temperatura molt suau durant el dia, les hores centrals del dia. En canvi, hem de tenir en compte que les nits ja són força més llargues que no pas els dies uh -huh. i això farà doncs, que a la nit hi hagi aquesta inversió tèrmica aquest refredament, i això també comporta, doncs, un augment de la humitat i, per tant, la formació de rosades i boirines a la nit i matinada i primeres hores del matí. Uh -huh. Aquest és uh, un aspecte doncs, que ja hem començat a veure uh, o a sentir més aviat, no?, aquests que doncs ens lleven una miqueta més d'hora, doncs, sobretot, uh, això, abans que sorti el sol, doncs, uh, fa, fa, fa força fred i després, en canvi, al migdia, doncs, la jaqueta que t'has hagut de posar a la primera hora del matí, doncs, uh, s'obre perquè doncs, les temperatures, a causa d'aquest antic ciclòs creixen i per tant serà la tònica d'aquest cap de setmana, no Josep? Exactament, i uh, és una situació habitual amb, amb, amb els anticiclons en aquesta època de l'any, mm -hmm. aquest contrast tèrmic entre el dia i la nit. Les inversions tèrmiques perquè en um, cotes més altes, és a dir, si pujéssim a dalt de les gavarres, per dir alguna cosa, segurament les temperatures a la nit serien més altes que no que no pas aquí, Palafrugell. Això és un, una característica que veiem, com ara tu comentaves, i que s'observa moltes vegades, això quan eh, mires doncs, les previsions meteorològiques a través de la, de la televisió, per exemple, doncs, t'ho diuen, eh, posen allò les temperatures, no?, i a vegades en punts alts de muntanya, doncs la temperatura és més alta a la nit, no?, la mínima, que no passa en, doncs, en indrets, doncs, poblacions, com, com podia ser, doncs, en aquest cas eh, la nostra, comparant-la en aquest cas amb les, amb les graves arres. Això serà el que ens espera aquest cap de setmana, per tant, doncs, tranquil·litat eh, i, per tant, doncs, temps estable. Eh, no ho va ser tan així, doncs, a principis de setmana, dimarts i dimecres, amb aquesta llevantada que ens eh, va passar per la nostra zona, i de fet, doncs, hem dedicat dir que la Torruella, doncs, va ser una de les poblacions on més eh, eh, quantitat d'aigua es va acumular, oi, Josep? Eh, sí, segons eh, dades de de l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, l'estació automàtica que hi ha, de fet no és a Torvella, uh -huh. és al costat sud del riu, eh, una zona que en diuen la Feixagata, que això és uns 3 quilòmetres de Torvella, i ja es varen recollir 194 litres per un metre quadrat, si no recordo malament. En canvi, a la mateixa vila, eh, doncs l'observadora, la Mònica, que fa les observacions, doncs em van registrar 164 només. És a dir, que aquestes pluges, sobretot en situació de tempesta com teníem, no són gaire regulars. Eh, per exemple aquí l'Estatit va ploure menys 142 litres per metre quadrat Clar, això com que va també a, a, a constància no?, d'aquests uh, ruixats que poden ser més intensos en, en algun moment i fins i tot doncs, com va passar aquí en altres poblacions doncs, uh, això en qüestió d'una hora doncs, pot ser que caigui bona part d'aquesta pluja que, que s'acaba acumulant i per tant doncs, si cau en un lloc molt determinat doncs, pot ser que això, com tu deies en, en 3 quilòmetres de diferència doncs, hi hagi aquests uh, 20-30 litres de, de, de diferència entre, entre doncs, un registre i, i un altre no? Sí, exactament i a més a més en aquesta època de l'any és quan això sol passar més per exemple eh, demà farà 28 anys eh, el 26 d'octubre de, de l'any 1991 uh -huh. aquí a l'Estatit vàrem tenir una tempesta bestial eh, que amb eh, d'una hora, van caure 105 litres per metre quadrat. Evidentment va quedar tot el poble ple de, de fang, de llot, eh... en fi, va ser una, una mica de desastre. I també doncs, havíem comentat l'altre dia, doncs, els reguats que vàrem tenir l'any 1994, al mes d'octubre, mm -hmm. també varen fer caure algunes cases aquí a qui l'ha sortit, un hotel de tres plantes, en fi, vull dir que aquesta època de l'any és una època en què el mar encara està relativament calent, que hi ha molta evaporació i quan arriba una massa d'aire fred embalsada doncs forma aquestes eh, baixes mediterrànies, a vegades coses molt locals i que deixa aquests ruixats doncs, intensos, a vegades amb llocs molt localitzats. Com tu deies, doncs, és una, un fet habitual, ho comentàvem l'altre dia, dilluns, doncs, eh, amb aquestes... Eh, amb aquest abans, no?, que vam fer, doncs, d'aquesta llevantada que finalment, doncs, eh, aquí a la, a la comarca podem dir que no, no va deixar gaires afectacions, a més enllà, doncs, d'alguns talls de, de, de trànsit puntuals i, i algunes inundacions de baixos, però res veure, tampoc amb el que va passar ara fa no sé si va ser un parell de mesos, no?, o, o menys, a Platja d'Aro, que allà sí que, doncs, en aquell moment, amb aquells aquell efectes, doncs, de la gota freda, podríem dir, amb aquelles, eh, les, les últimes fuetades de la gota freda, on sí que va, va deixar més, més, més impactes. Deies que és un fet habitual, per tant, pot ser que es torni a repetir d'aquí a, a finals d'any, això, Josep? Bé, això és imprevisible. A eh, posteriori sí que se sap, però, o sigui, el, el risc hi és i sempre és en situacions aquestes, en situacions amb un mar encara una mica calent eh, i amb la situació d'arribada amb alçada, doncs, d'una dana, és a dir, aquesta depressió embalsada, de, aïllada, ara no me'n recordo, depressió aïllada, embalsada, no? Sí. Que, que se separa de la circulació general del nord i ens arriba a les nostres latituds. Uh -huh. doncs com que això és uh, imprevisible com tu deies i per tant al final no, no sabem si quan pot arribar o o no doncs uh, al final doncs uh, ho hem de comentar més a posteriori això que deies Dana uh, de pressió aïllada en nivells alts uh, seria això ben bé la, la, les, les sigles de, de, de, de Dana doncs Josep sí, sí que es pot preveure uns dies abans eh? és a dir, uh -huh. per exemple aquest dia ja vàrem comentar que hi havia la possibilitat que passés doncs que hi hagués ruixats intensos amb zones doncs, però vull dir allà on passarà i, i el moment doncs és, és complicat de saber això. Molt bé, doncs eh, això ja ho comentarem doncs, més endavant, si torna a venir doncs, una depressió i s'ajunta doncs, amb això, eh, amb, aquests, amb aquests fets que ens comentaves el nivell de, doncs, de la temperatura de, de, de l'aigua al mar un xic que encara calenta i aquestes, doncs, després aquesta aquesta pertorbació que s'acaba formant i que acaba doncs, provocant aquesta, aquesta coneguda gota freda doncs Josep, nosaltres ens retrobem ja la setmana que ve, novament doncs, per posar la, la mirada en el, en el cel, no sé si vosaltres teniu alguna... de moment sembla que tot pinta força estable, no? Podríem dir. Sí, sí, és això que hem comentat abans. De moment, no tranquils. Molt bé, Josep. Doncs, moltes gràcies i bon cap de setmana. Igualment. Adéu-siau. Bon dia a tothom.